A, braćo moja, ja sa pet kažem, ja se izvinjavam, ako neko, ako mi rekom ova predavanja budu teška i naporna. Ja ovo moram kazati. A ja obično pričam ljudima ono što bi što smatram da će im koristiti, a ne što, ono što bi oni hoće da slušaju. Je li bolje slušaći čaje, bolje slušati tako? Da veselo. Ja limo, ja se izvinjavam. Ja moram kazati ono što smatram da je problem, jer ako znamo problem, možemo ga popraviti. Jer je žalosno, braćo, žalosno. Dadaija potroši dvadeset godina u svojoj davi i ne može ljude poučiti da na predavanju se ne nastavlja na zidu. Za dvadeset godina ne može poučiti ljude na ne predavanju nema Pepsi, i nema Coca-Cola, i nema igranja na telefonima, i nema SMS poruka, i nema, i nema, i nema, i nema. da predavanju predavanje i ništa drugo. Zamisli da si došao o prosti djevoj. I sediš ti, sad je, tako ti se. I... Sada teba ona priča i ti pišeš piše SMS ponovno. Ona priča, a ti već čestu dozu bole otvaraš. Tako je živi bio, hajdi ti negdje tamo ovaj, podmiri svoju potrebu, pa dođi, pa prosi, onda kako se prosi. Pa dobro, ako, ako ta žena ne prihvata da joj tako priđeš, je ili došao si da je prosiš i pružio si noge prema nju. I ona čeka malo, pa čeka, pa čeka, pa čeka, pa ti je živi bio, nisi da učio osnovne stvari. Nećeš biti moj vož. Pa kako onda kad dođeš stjeceš nauku? Vidjet da iz primjera koje govor... Ovo vraća što govorim, on nije od mene jaslijedio na večer. Nih sam ovom pametnije posla izmišljao kako bi to trebalo stjecati nauku. Ulema je to pojasnilo. Kako su znači postupali? Mi ne možemo biti kao oni definitivno. Niko vas ne traži da bude i mamasne. Niki ja, ni tvi. Ne, nemaš, možemo se da živimo životom num, no, ale i Ne možemo biti jakajno zasebno ubitni. Ne kažem Možemo, kada znamo kakav je propis, onda ćeš se trudit. Boriš se da se popraviš, pa ako se popraviš 50%, kad je velik je... Ali ako ne znaš kakav je propis, onda, ćeš je otakov, onda će uvijek biti, je li tako? Sa pepsija na mirindusa mirindera... Ja. Bio sam jedne prilike vraća na haču. Vodio sam grupu ljudi, došao nam je na predavanje, jedan ruče, došao nam je uvijek uvijek poslije sabaha jedan od ručenika je šeha Albanija držima predavanje. Sa čovjek sa šehom Albanijem bivo dio 20 godina uz nje dobu. Možeš zamisliti kakav je to bereket, kakav je to insan, da si Albaniju, šeh Albaniju, cipele, cipele čistio napolju. Samo I čekao da je šeh Albanij obuje i stavljalo u prste koji obuje, kaj si veliki postao. A ne kažem ti da budeš 20 godina. I sjedimo tu, šeh je ušao pričano i naš mujo u Pragao. Ljudi sjede, došao šeji. Ljudi sjede i on uvleću. Šejih kaže, a šejih onako kao, sa njim kao djevoljika. Kaže, e brate, kako se zoveš ti? Ja se zove Mujo. E Mujo kaže, uvijem u Halku sa nemovim. Kaže, Reći ti kaže šejh da ja ja njega pazim, ja njega sve ja njega sat poješ da hoćeš, on samo priča. Ali pak da on kod da on leži da leži, to je pereke na mini, nikakvi obaveza nemaš. Odšao si, bacio si kamenčiće, znači na se na mini je samo bacanje kamenčića. Ođeš i bacaš kamenčiće pod klima uređaja. Ja Allah, pomer da se nađe sad na dole na, na, na, na, na, na džemeratima. Ja mislim da bi rastirao ljude, da bi batinjao, re, vi, vi hađa nemate nikada. Vi pod klima uređajima bacate kamenčiće. Da su blagodati u kojima su prezadnici mogli maštati. Sve ti je potaman, ne može biti. I došao se na nekaj, nekaj še je priča, ja ću ovako, ja ću ovako ležati. Ovaj, I eto, on neka se izbeća. I nije hilusti. I završi, o je završi? I zato su dvije skupine ljudi su u pogledu u Leme za lutamo. Haridži je i Šif. Jedni shaba. Ja ova srca zapečetio jednima i drugima. I do svudnjeg dana će im srca biti zapečetena zbog u Leme. I zbog čega drugog. I svako ko se ponaša tako prema u Lemi završće je u Šijama i u Haridžima nema izbore, mora. To, to je Allahov sunet. Rekli, Allah ima zakone na zemlji. I nikome, uznišeni Allah, ovaj neće tek tako progledati da ono što radne, zakone vrijede za sviju iste. A, da poslanici počinje ono što je što je vruši djela, Allah bi njela djela. Ovaj, učinio Heba'an mensur da se praše ne oprašio, ništa ima gleda, a ne znam tko drugi. To je pravilo. Vjerujte, ja sam nakon tog događaja izišao napolje iz šatora. To mislim da je bio treći dan nije. Zadnji dan bilo ono praznih šatora, jer je dosta ljudi odšlo. Ja sam sijeo tamo ovaj ono šatora, odvojio sam. Ne znam koliko Vjerujem, plakao sam ko? Da mi je neko vidio, rekao bih, što je to? Sato je nekako pobožnjak velik, šator se stvorio, plaće. Ja. E, Omer to nije radio. Ne, ne može čovjek svati da može čovjek biti toliki bedevija i da može biti sirovina, da ti dođe šejh, učenik Albanijem, ispred tebe sjedne, trebaš alo loza od što jes ga vidio. Allah vam se nešto reći šukr, što jes svojim očima. Ovaj, a ti dođeš iz Pavle koja Ma nema u tebi, ti si, tvoje srce je crno, garano. Se moraš liječiti, volam. Al ti nećeš sam sve da priznaš da ono A takav ko neće da sve priznaš predela, Ja sam gaće vidio par puta vidio šeha Albanija. Allah mi držaj je to nego sva ova vaša Evropa koju živite. Samo što sam ga vidio, što sam sa njim progovorio, imam jednu kasetu sa njim, sam zgovarao s njim, nemo, ne znam gdje mi je se zagubila naći. Držaj nije što sam sjedio i pričao sa njim nego nego dunjavci. Pa ovo će sve proći, ova zgrada jednog dana će nestati i nićemo nestati. O to sve što imate, zatim trčite vi i ja trčim samo skupa, to će sve nestati. A ostaje spomena Allahovaste spomenu Leme i ostaje znači ovaj uh, ljubopramine kodje. Da mi pokaza da jeste da smireno sjedimo na svom mjestu. Da se posvetimo predavaču i izlaganju. Da smireno sjedimo na svom mjestu. Da se ne zabavimo telefonima. Ili s kraja na drugi da smajlove pa samo drugom kako tvrdimo da smo iskreno došli da trazimo znanje. A najmanje vremena od predavanja posvjetimo kada ovakvi znanje. Kada idemo na ove kratke kurse za tri ili šest mjeseci koje možemo unovčiti čim pređemo prag zaposlenje imamo odmah, ovolitlije uši otvoriti da slušamo predavanje povesti ga svojim očima. Upijati sve što govori. Zašto? Al zna. Unamčenje. Dvolan venceleke talikani u temi sufihi ilma saha vallahu lehovihi talikani koji za vele puta na njemu traži znanje Allah i olakšava A zašto ne možemo jedan saha da sjedimo smjeriti? U brojnim Kod imamo Duhari, kod imamo Tirmisi, kod imamo Ahmada. Od brojni ashab, radinatilaha, radinatilaha, radinatilaha i, i drugih, prednosi se kako su ashabi sjedili na skupu Allahov poslanika, ali sa vratu Zašto su tako sjedili? Sjedili su jer su prednovali znanje koje se govori. A se kaže, kada se opisuju kaže se Sjedili su mirno, kao da su na njihovim glavama bile ptice. To jest, kaže se u komentaru, kada bi ptica letjela iznad njih i htjela negdje da sleti, mogla je gdje god hoće da sleti. Na glavu bilo koje i da ostane, koliko hodstvo Kod nas kama da sleti, kama da ostane. <laughs> Mogla je da sleti i da ostane bili subjerni. Posvećivali bi se Abohom vaslaniku, a vi i sabato onome što on govori. Dakle, nemoguće je da tvrdiš da se iskrenom traženju znanja, odnosno da si došao da od sebe otkloniš neznanja, da se podučiš, a najmanje svoga vremena na dresu posvetio si tom znanju koje se, koje se govori.